Tak já se zeptám jen tak pro, pro zařátní, <laughs> jestli jsem to jako pochopil. Já mám pocit, že jak říkáží ten váš model vede k těm přirušovaním rovnováhám k dosažení nějaké maximální fitness nebo řekněme adaptace, tak Jestli to není ten samý problém, jaký jsme řešili po přednášce pana doktorácího. To znamená, že ten váš model není jako lineární, ale je exponenciální. To znamená, že se tam zdá, že se tam nic neděje, ale ono to pořád roste stejné funkce. Jasně, že ta exponenciální přerušovaná rovnováha je taková že se opravdu nic neděje a pak se něco změní. A ne, že si to jako pomalu malo roste, akorát exponenciálně a až to důleze ehm, být. Jo, to se přesně důvod, proč je tam ukázany ten varianti koeficien, ten koeficient. Protože je to ukazuje, jaké jsou, jsou tam ty změny, ty relativní. Ono, by to bylo takhle, tak to by byl pořád stejný, protože ta změna, ten, je, a jak říká David, kdyby jsi to zlogaritmoval, tak vidíš, že to je prostě... Že by to opravduvala jako model, od kterého to jede, akorát nám se zdát, že to jede pomalu a pak se to jako zlomí, protože to dosáhne toho faktoru, ale to je něco jiného. No, Rozumím, ale mně právě je, přijde... ...jako, jako předušované... No, u nás to bych dále vyrazit, když musel dát na těch. Hmm. Um, tak um, jako 350 tisíc, No právě, 60, uh, stálečka, Já mám... Um, tohle to je zajímavé, já jsem to zbarikovat tu průběžnici neskoušel, takže no, to určitě zkusím, ale myslím si, že opravdu, že jde o to, že to není, že by ta změna byla stejná. Že prostě nejdřív, jako kdyby se nabír, protože tam mám taky, um, já tam takový běh jeden mám, že to chviličku běží, pak to pak když je dostatečná variabilita, Toto je na té hranici mezi adaptací a vymejvání variability že jakoby to přezazuje systematicky z toho, že to jede takhle, tak to vyskočí pár generací, protože je variabilita, ale jak s tím zápasní ta ztráta, tak zase tam zvíří variabilita. A je to někde na té další hladině vejš, jo. A pak zase se tam trošičku ta variabilita zvýší, to zase udělá další skok, ale často ještě jako někde někde pod tím optimem, jo. Jde do toho, jak ten selectivní tlak, jak to tam měkká selekce, tak si myslím, že tady to je snad pošetřené, ale jako, já ty půběžnice zkusím logadipovat. Pokud by to bylo takhle, tak je to problém retoricky, ale je to takový problém technicky, protože vlastně ty přerušované rovnáhy by klidně tímhle jako šly, že jo? Jako, že prostě se to vlastně má procekovat exponenciálně a ono jako v tom posledním záznamu to nevíme. Ne. Takže... Hmm. Tak ale to úplně že jo? Jestli se to nemění, nebo už se to mění, ale ta změna se nemění. <laughs> <laughs> Jasně, ten narostlý, jo, tady mám třeba ten koeficient tý variace, no, no, Tady to vidím, to je, to, že ještě tady prostě. No, ono to trošičku roste, to je jasný. Kdyby to trošičku nerostlo, tak by ta variabilita zmizela. Jo, tam jediný, co udržuje tu variabilitu během e, té směrový... Já ještě vlastně ukážu jednu věc. E, my na to máme vizualizaci. <laughs> My na to máme vizualizaci, která já jsem jí dal právě do těch, těch suplementů, protože jsem čekal úplně jinou otázku teda, ale jo. Tady. My to můžeme rozdělit na etapu té směrové selekce a na etapu tý stabilizující. Tadyhle v tom bodě, což je to rychlý, tak už některý jedinec je v optimu, takže se začíná usekávat potom kdykoliv tady jako z obou stran to rozložím, jo. A my si můžeme vyplotit proti sobě ten koeficient variance třeba v generaci 1 a v generaci 2, v generaci 2 a generaci 3. A vidíme, jak velký skoky v nárůstu té variability. řekněme, byly, jo. A vidíme tady, já to tady mám pak takhle ještě osekaný, že ta směrová selekce, jako by měla opravdu dva distinktní klastry toho, jak jste model jakože nejdřív to jenom tak, jako se zadřívá, ta variableta tak nějak to jako roste, jo, ale potom najednou, když to chytne jako ten šmuň, ten vám za těch pár generací doskáče a pak už je některý v Optimu a spustí ta stabilizující selekce, která tu variabletu stáhne kolem toho Optimu. Ono to úplně nutně nemusí Jakoby popí, já si dokážu těžko představit jakoby tenhle ten pattern, kdyby to bylo exponenciální, tam by to bylo pořád spojitý. Jo? Já, já to vlastně, to to tom konci se nebavíme, že je tom konci právě, jako plato, to je jako jasné že tam, to, je, to je jasný, že se obrovujeme, dobavíme se bytom tady o té fáze. No opřední, no, přesně no. no? Jestli je fakt jako jiná, než ta fáze, kdy to je prostě. Jasně. Já já to s logaritmem a... S na mimo toho karyfice, ale jako není to překážka, protože prostě ten galvní půznit, ten je lidární tým. Nejdře si o tom zkusit jako modelovat, protože na základě populace. kontrolovat, ale uh, zdáme k tomu, že někdy ty kultury ty, ty, jako ty a kultury můžete, jako by bude takové subjektiv jednotlivých a ta, se, musím, se jako potká, v interagovat významně jak si někdo To je pravda, ale já si myslím, že ono... E, jakoby měl bych tam zbytečný parametr navíc, ono tohle to se vleze pod ten parametr té To je jedno, jaký je ten důvod, proč častěji interagují s někým, kdo je vyblíž. Jak kulturně, tak prostorově, nebo jakkoliv. Ale já bych do toho dal ještě jeden prostor, který by byl. Jakoby prostorový, <laughs> nějaký <laughs> jako burkole, nebo něco, že tak prostě by mi to, kdybych to pak jako matematickou analýzu jako zjednodušoval ten model, tak by mi to stejně dodriftovalo tam, že by tam byla jedna konstanta arbitrárně zvolená, která by řídila tu pravděpodobnost eh, jakoby spárování se s někými dnojemi blíž, jenom by měla na jednou v tému modelu dvě implicitní konstanty, jedno z toho by byla postrovnost kulturní, jedno z toho by byla klasická jako tady tři, tři no. dne, to, to, já... to není, to není žurně jako špatně. Ten důvod je, jak říká Petra, aby prostě ten model je jednoduchý. Ale jak ty výstupy to na druhou stranu, to to stranu, stranu se obávám, že je to uh, hustota a uh, síla homofilejší. Nemůžeš prostě takové jednu převrátit druhou, je to, že prostě tím... Jasně, to, to, rozumím. To, uh, asi, to, to, no, každopádně, třeba to to, prostě, ty, ty, modely, jasně, ty modely, ty no. adaptace, ty třeba vůbec třeba tím nepočítají, tam všichni se nepálují úplně náhodně. To, což je taky třeba jako chyba. Ale jakoby já si myslím, že e, matematicky, kdyby ten model byl takhle jednoduchý, nebo tu jednu konstantu složitější, tak by to vlastně, pokud nás zajímá, jestli se tvoří klastry nebo netvořejí kvastry, by to prostě dopadlo úplně stejně, jenom by byla jiná velikost jako toho H, což je stejně nějaký arbitrární číslo v tom modelu, který jenom nějak připomíná nějaký jev v prostě v reálném světě a nic by se tím jako vlastně nezjistil. Jako, asi vypaneš nešlo modovat, ale máš, že máš jako data ze skutečného světa, Jasně. tak myslím, že to, jako, Když jsme na to názor na, na konferenci, tak je lidi, kteří jsou jako, relativně kontakovaní, tak, tak vždycky to použili jenom jako, jako kontrolovanou proměnou ale nikdy mě, jako, to Jasně. Tým, a nemí kdy s Jasně, to je pravda. Logově dávalo No jasně, tohle by bylo hrozně zajímavé ve chvíli, kdyby tyhle ty věci šly proti sobě. Protože nemůžou všichni šéfci žít na jednom místě. To znamená, že pokud jsem někomu podobný kulturně, budou mu zdávat někdo středově. Jo, a tam začíná potom opravdu nějaká interakce s něma a úplně takhle jednoduše, jako smístit se z toho, jakože koopuji jeden parametr, to asi nepůjde. Takže jako do budoucna určitě tohle bude jako zajímavé a přesně, jako nafitovat to na nějakou reálnou populaci, což u těch sítí zatím jsme je dělat vůbec, že jo. Tak já si teď tam uzupnu jednu otázku. V, tý, v tom s těma homofilnýma sítima předpokládáš, že míra homofilie je, je nějakým způsobem hrátný vlastnosti těch jediniců, no? <tějí> všichni jedinci mají stejnou. už No dobře, jo, jo, jo, to jsem to říct. A, a, ale co když e, míra homofilie sama o sobě je výsledkem kulturní evoluce? No, to, to, e, je problém. to je problém, no. nebo jako toto to, to je problém, jako já si myslím, že náš svět tu homofíli jo, tu kulturu jako určitě, a a o to, že mi jako opravdu zajímavé bylo, Jo, no, jako pustit to na nějaký opravdu jako komplexní problém, ještě zkombinovat tu, jako tu selekci klasickou a tu selekci jako vzájemnou do nějakého jako, složitějšího modelu, ale každopádně e, jako, to už vlastně není otázka, z čeho plynou ty subkultury. Ono to může být by normálně, může to být, e, může to být kulturní záležitost, ale jedno je to plyne, jako, samozřejmě taky nereálný, že ten konstanta je už jako všech stejná, ale půležitý je, že tohle to stačí k vysvětlení těch distinctních klasků, které jsou stabilní v čase. To je odpověď na jednu otázku. A na druhou otázku by pak bylo, jestli může být výsledkem biologické nebo kulturní evoluce nějaká modifikace tohoto parametru. Ono to určitě tak je. Jo? Protože ten jako nespad z nebe, že jo? To prostě, jako evidentně, zase je to prostě, jak jsem mluvil o ty inference těch adaptivních krajin, když si prostě třeba změnit trochu svůj strategii někam, tak nemůžu to měnit úplně ve prostě, kdo je protože hrozně mi hrozí, že spadnu do nějakého toho údolí prostě, podél toho vektoru, jo? To znamená, že budu preferovat někoho, kdo je jako relativně ještě blízko, ale třeba úspěšnější. To znamená, že tohleto je v té evoluci, tak jako tak prostě měla vznikat, stejně jako když inferuju nasledko úplně jenom z jiných znaků mám nějaký jako přístup. A teď je otázka, jako jestli, jestli to stačí, aby to vzniklo to v kulturní obnovu. Já si myslím, že toto předce přece pro, preference pro sobě podobnost, eh, a co na, no, Já si to, myslím, že ona preference pro sobě může být jako v úplným kořením koupec vývoje jako replikáto. Jo, jako nepotřebujeme jako no, je ale, ale jako replikáto. To je. Preference po sobě podobnost může ještě předcházet vůbec vzniku genu. Jako opece, jako atrakce téhož k tému. Což potom vede k tomu, že A plus A s čarou vytvoří A s dvěma čarami. Protože kdyby A se stárovalo z B, ten by vytvořil C, který by nebyl podobný ani jednomu z těch rodičů. Tím pádem, oni by se, tím pádem by se odstranilo z toho prostoru toho připomínání ty rodičovský jako ty rodičovský replikátory, To znamená, že tohle to ještě teoreticky může vůbec jako obecně předcházet vůbec jako. Tak bych to nechal skoro. A, a vrátí se k zemi. v zemích. Ten, Jaká, mě, mě, mě. ten paper se jmenoval a vyhodili a je ten... Uh, ten paper je, je teď mě, nevím. protože jsem na to neměl čas, ale vyhodili to nejdřív z prasu a pak to vyhodili z Proceedings B. Aspoň a to... bez recenze a v Proceedings proces. recenzí. A já si pak myslím, že to byl prostě ten film. Ještě teda a... uh, paper se nepamadu, jak no? se jmenuje teď. To taky nevím, ne, já to mám jak jsem, řík, já, si si já důležitý, měsí, jak, jak vypadá, nebo co je taková typu vlátní? Aha, jo, aha, no. <laughs> tak asi tak. Jo no ještě mimochodem, jo. Já, já si myslím, že paper nám vyhodili červnu. A pokud to byl fakt Markus Feldman, tak si myslím, že o něm mluvil s tím Cavallis Forzov. A Cavallis je byl 96 let a umřel srponím. Ne, tak nějak, anebo, anebo, to třeba recenzoval on, a takhle se mu to víc. <laughs> <laughs> Oní, je, protože, já si mi to nerecenzoval, protože je starý, nakoniková rovnice těch jejich jako nesmíš mě dělá já bych nějaké otázky, k aplikuje i na biologickou evoluci, teda No, no. Já, já si myslím, já bych rád víz to tom, že jo, ale ty simulace jsem ještě nedělal. My víme, že na jednoduchou aditivní nidičnost, což dokázal ten Fischer, jo, tím prostě hodně genu určuje znak, velká populace, tam se stoprocentně neaplikuje. Já mám výhledky v plánu udělat složitý epizantický sítě, a ukázat, že to třeba může být pravda, ale mě dělat to, že nepočítám s nekonečnou populací a nekonečným počtem genů. Ono to je výborné, opravdu jako, jo, pro ty spory, si na to super, ale v opravdu je ve chvíli, kdybychom tohle to viděli, že prostě něco, jo, do té sítě najednou vrazí úplně novým způsobem, což vygeneruje takovou variabilitu, která otočí nějak tu selekci na jiný hlóbu, se se tam posadí něco novýho, a ono to může být zajímavým popisem pak toho emergentního jevu, Ale my víme, že tam jakoby, jako víme, tam, že, že ta věc, která je tam v tom základu, je mnohem blíž podobná těm pravidlům přenosu a mutace, který vlastně ten Fisher, má, jenom má tak specifický... Jo, to, že to bude připomínat biologická dědictvost, nutně neznamená, že dependent dependentinec má něco s tou biologickou selekcí podobného. Jenom prostě to, že Jo, třeba mimochodem, když jsou dobré ty konstanty, které se tam vloží, tak ten systém se adaptuje mnohem rychleji, než při tom dalším výstavovém modelu. To znamená, že pokud by někdo, nějaký druh, chtěl vychytávat rychle ty píky, kdyby se mu to tak přesně vyplatilo jako mít. No a to ne nějaký, jo. Protože by se taková tak je jako konkrétních výstavovách. Jasně. Jo, jo, vidět by toho začátek používat v inženících let, tady, když pár tříklad, tak když vytrujím kvůli tříba, tak by to zanomí o času. Tam je, samozřejmě, že to je jako spekulace, ale no, jako, nejak jsem to vykládal, a ty jako, evoluce vodnobry, tak jako si lze představit, že ty epistatické sítě se jako vyvíjí směrem k tomu, že to je, funguje jako ten vláštní. No jasně. A než jako ten základní, který je strašně jednoduchý. No jasně. Dobrý, já bych k tomu řekl to, že. Um, Tenhle ten model je nám vždycky tak jako uvězněný mezi toho skillovou a charikologou, protože on na jedné straně může za určitých okolností být fakt, když se vychytají ty konstanty a neměnějce, tak může být ke skvělým ale ale zase tam hrozíš za určitý podmínek, kdyby nás málo, tak prostě krašne. My jsou tím na otvíky už jsme se tam v pohodě dostali, jo? To znamená, že právě to, že na jedné straně je ten totální, uh, nekonstrategovaný chaos a na druhé jedna variability tak může hrát proti tomhle modelu. A ještě, mimochodem, když se upraví trochu ta rovnice, tak to vytvoří nekonečný kontinuum modelů přes jeden exponent, to znamená, že to nemusí, nemusí být ani jedno. Teda upřímně řečeno, tadyhle se přidá tau, semka nahoru a přidám 2 tenhle složitější ten model je přesně parentová dependent, jak se může. Opsal a při ta že jo, protože co byli na nultu je jedna, takže i ta variace na nultu je jedna, je to Galton Pearson. A mezi nimi může být něco, úplně uh, nelimitovaný pole modelů, ale jde o to, že jsou vždycky aspoň trochu parentolari a velice dependent. Takže... A než si budete hrát Jako prostě musela ty vlastnosti, a vlastnosti, těch vlastností se vlastně tam prostě jenom zkuhelnovali výroční. Já No já prostě taky myslím, že jako tohle to je prostě jenom že protože pro taj jakýkoliv jiný číslo než nula je to vždycky jako jo, ale, jako samozřejmě, že to není konstanta, jo, proboha, že jo? prostě, je to model. Teda jen, jedna poznámka, kromě dě, genetické děječnosti, tak ty nepartikulární děječnosti jsou a biologické jsou jako další, je, takže tam by to... Je to nějaká genetika, no. No. no. Tak, jaká? No, Ale bych si zase přihřel olivčíčku s, s třídění podle stability, zase se může ukázat, že, že ta kombinace těch parametrů, která jako tam dělá ty zajímavé jevy, je hrozně vzácná, takže mm. to bude vypadat jako Nerealisticky, ale ono může být právě, to je těch několik pár kombinací, které když se náhodou do toho kreptu, tak najednou je jako ty, jakoby je má šanci, a my vidíme jenom ty, které se náhodou zrovna kreptu, tak mě chtělo, to, to je to super, to to asi je pravda, a na druhou stranu, to může. E, nemusí toho házet na jednotlivých parametrech, může to házet kamkoliv, protože jak na u nějakých je právě tu nebezpečí toho, že by zajímaly lidi nebo její jako tak prostě nás nezajímají. To je s tím. Možná to zase tak vzácný, jako není, ale ten postoj je obrovský, ale a, a opravdu, jakoby ty, kde dochází k tomu chaosu, tak to jsou hodně, hodně speciální případy, to je jako u některý selekce to začíná třeba na 2,5, 3. Tam už je víc těch potomků, u těch velkých, už je jich víc za tým rodičovským odranním dostane, než mezi jo, jak je to rozmytý. Prostě. To je taková, taková, takový vtípek, jo, to je prostě, jo, jakože, že věnová roční můra není jediná roční můra, kterou můžeme mít. A to bez pochyby, ale uh, tak. Možná bychom mohli skončit nějak trochu než jdeme než té různý tak to dva Já myslím, že tam komputer nemá, ale jsem si V Budou došlo do vymezení variability, bohužel. <laughs> <laughs> tak mám tam přesně, to se to Tak. Tak, jestli žádný uh, urgentní dotaz, tak uh, pojďme teda na pivo a děkujeme. děkujeme.